basi karibu katika shule ya Biblia ya leo Juma Mei 14 mwaka moja tumesoma mistari mitatu sio mingi sana e, ya mlango wa 39 wa kitabu cha mwanzo nitakukumbusha kama tulisemwa kama kitabu cha mwanzo kina jumla ya mistari ya sura hamsini au mlango wa hamsini kwa tuko ule wa tisa bado yengine 11 moja e, kichwa tumejifunza E, tumesomewa kisa kikubwa kimoja kinachohusu eh maisha ya Yusufu baada ya kuwa ameuzwa na ndugu zake. Kwa ndugu zake walipommuza yalianza yali kutokea alipofika huko Misri. Eh tumeona kwamba eh alinunuliwa na Akida au e, a, askari mkuu wa Farao eh aliyekuwa anajulikana kama Potifa. Kwa baya kama mtuma nyumbani mwake. Kwa hiyo tutaenda kukionao hicho kisa kwa, kwa, kwa undani zaidi. Na mtakumbuka kwamba mlango wa 38 haukua unahusu mambo ya Yusufu, Ulikuwa ni habari za Ayuda. Japo mlango wa 37 tulianza habari za Yusufu, Kwa hiyo mlango wa 38 tulipumzika kidogo, lakini mlango wa 39 tunarudi kwenye habari za Yusufu tulizoanza kwenye mlango wa 37. Na muda wote Mungu haweki kitu kwenye Biblia kama historia. Lengo lake ni kujifunza leo utajifunza eh, kwa hivyo tunajifunza namna ya kushinda vishawishi eh, au kushinda dhambi. Utaona eh, tukio alilofanya Yusufu kwa kushinda kishawishi cha mke wa potfa eh, na wakati mgika ikamgalimu maisha yake, kariganimu uhai eh, sio uhai kabisa lakini eh, uhuru wake na maisha yake yote. Eh haka kuwa mfungwa kafungwa tena kwenye gereza sio la kawaida wafungwa walio kuwa ni adui au wafungwa wa wa farao kwa hiyo walikuwa ni kama wafungwa wa kisiasa sio wafungwa wa kawaida hawa kwa hiyo akaingizwa humo kwa hiyo tutaona kwamba yakitupata kuwa hivyo eh, eh na iwe hivyo ili mradi tusiweze kumkosa Mungu kama anavyosema Yusuf kwa hiyo kisa kama hiki Hatukisomi kwa lengo la tutakijua kama kilivyo lakini tuangalie je nini ili kusudi tufanane nacho au tujifunze kutoka katika hicho mazuri na mabaya eh, mazuri tuyashike mabaya tuepuke eh, somo la leo kicho kikuba, unazuka, kichwa kikubwa tunaweza sema tujifunza unaweza kichwa halisi cha hili somo lakini unaweza kupata maneno mengi lakini nilichoisha nacho kikubwa nani kasema ni kwamba kabla ya kuinuliwa mtu hushushwa kabla mtu hajainunuliwa eh kabla mtu hajainuliwa mtu wa Mungu sio kila mtu <laughs> mtu wa Mungu kabla hajainuliwa huwa anapitia kwenye hatua ya kushuka kwanza ana hushu eh. na ni kazi ni ni, ni ni jambo hata kwenye ulimwengu wa kawaida kwenye maisha ya kawaida ni jambo kama la halisi eh kwa mfano mtu kabla hajopewa jukumu la ku la kuwa labda E, amiri jeshi mkuu anchi azima apite kule chini afanyishwe mazoezi awe recruit Apitie kule alafu baadaye anakuja kupanda naakuwa kiongozi mkuu hata tu moja kwa moja akapelekwa aka, akapewa cheo akawa mkuu atakuwa hajui shida za huko chini Oyo lazima mara nyingi na hiyo ni kanuni ya Mungu lakini na dunia inaikopi kwamba kwa mfano mtu kabla hajapewa labda daraja labda ana, ana, ana, ana, anapewa labda jukumu la kuwa daktari atibu watu. Anatumika na kuwa mwanafunzi wa udaktari miaka sita Yaani wakati mwingine anafanywa kama yani kama mtume fulani kimsingi Eh. Lakini baadaye anapewa hiyo nafasi. Eh. Ni mfano wa duniani, sio kama ni kitu na kidogo pana Wala sio. Nimetoa tu mfano unaoeleweka kwa soma wanadamu wa wengi wa kulea mambo ya duniani. Eh. Yesu alisema anasema kama nimewapo mfano wa mambo ya duniani, je jeni mkiona yale ya mbinguni mtaweza mtaweza. Basi ni vizuri tuangalie haya duniani ambayo na labda tunaweza kaelewa. Kwa tunaona kwamba kanuni hie ni ya Mungu lakini na dunia inaitumia kwamba kabla mtu hajainuliwa juu huwa kwanza anapikishwa chini. Ni kanuni ya kimungu. Unaweza kusema ni nani? Tusamuona yusufu kwa mfano. Yusuf eh? Baadaye kuwa mtu mkubwa sana naaamini Huku kuota atakao kuinuliwa na alinuliwa kiroho na kimwili dualende na kimwili ambayo ni rahisi kuvuta masikio ya Kristo kimwili tu maana Mungu anasema tunapofanikiwa kimwili anatufanikisha pia anavutufanisha kiroho na kimwili vivyo tunamini. kwa hiyo tunaamini kwamba Yusufu alivyokuwa anaendelea kufanikiwa kiroho na kimwili vilikuwa vinaenda pamoja sasa anakuwa mtu mkubwa kule Misri eh kwenye sura zinazofuata anakuwa mtu mkubwa anakuwa yani wa Misri anakuwa kama mtumwa wake lakini amepitia wapi kwenye kuuzwa ndugu zake. kuna wakati tuliona alitupwa kwenye kisima kichoko ambacho hakuna maji angefia mle. baadaye anakuwa na namii siku za mwanzo za utumani hajui hata lugha eh baadaye jaribu baadaye anatupwa na gerezani miaka miwili inapita baadaye anainuka na pelekwa leo hii watu wanataka akimaliza tuma maisha yake ya jani moja kwa moja awe ameshapata nyumba ameshapata gari ameshafanya nini na mambo yanaenda vizuri utalima sangapi Watu wanataka wapande hawataka kulima, kulima hawataka kupanda. Kwa hiyo tunaona kanuni ya Mungu. Nani kitu cha kujifunza kwamba kabla Mungu haja kufikisha juu Kukupistisha chini. Tutaona mifano mingi na mingine tutashaoona tumeshapitia yote tumeaona. E, lakini mingine tutaiona. Kwa hiyo um, tutaona hoja kubwa tano. hiyo e, ni moja wapo, lakini kuna nyingine zinafanana na hiyo. Tutaona hoja kwa mtu Tutaona kwamba katika tabu zote Mungu alikuwa na Yusufu katika taabu zake. Katika katika kifungo chake Mungu alikuwa pamoja naye. Mimi ni sema hivi, ni mara mia niwe kifungoni nikiwa ka, Mungu akiwa na mimi kuliko kuwa huru lakini Mungu yuko mbali na mimi. Huyu Yusufu alipokuwa gerezani natoaona kwenye mlango na fuata eh robaini na 40 Ari aripo gerezani Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo ni bora uwe na Mungu gerezani kuliko kuwa na kama ilivyo dunia. Kuri, kama walivyo wa Kristo unakuta hana Mungu lakini ni huru. Eh. eh ni huru mwilini. Yesu anawambia anasema ninyi eh anasema nanyi mtajiwa kweli na ile kweli itawafanya huru. Wale Wayahudi alisema sisi hatui kuwa watumwa. Hatujii hat watumwa. Yesu anasema mtu akiwa mtumwa wa dhambi Mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi kama huyu yusufu anakuwa huru kwa sababu tutaona atashinda dhambi ya uasherati na uzinzi dhidi ya mke wa potifa huyo mtu ni huru kwa hiyo ni huru kuliko huyu ambaye yuko yuko yuko, urayani, yuko huru lakini ni mtuma wa dhambi anafanya uzinzi anafanya kila kitu Si tunaona tofauti ya hizi mbili Amen. E, tunatakiwa tuwe huru pamoja na kristo e, rohoni kuliko kuwa huru mwilini afu tukawa watumwa wa dhambi Eh tumefungwa makamba ya dhambi na shetani. E, kwa huyu Yusufu alikuwa mtumwa mwilini lakini alikuwa huru rohoni. E, Wakristo ni, wa, ni wako huru mwilini ni watumwa wakufa kabisa rohoni kabisa Wakristo ni watumwa. Kristo anasema mtu yeyote anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na ni mtumwa mbaya. Eh Yusufu tunaona alikuwa Mungu alikuwa naye popote pale atakuwa naye katika Gereza atakuwa. Kwa hiyo hoja akontaona Mungu atakuwa na Mungu eh alikuwa na Yusufu katika tabu zake. Na hatumaanishi kwamba Mungu akiwa na Yusufu basi hapana atakuwa ni na Yusufu atakuwa na mtu yote atakayepitia kwenye njia za Yusufu kama eh, wapo leo hii hapa kina Yusufu na Mungu wa leo. Wapo. Unaweza kusema siwajui Mungu anasema nini na wajua watu wangu eh? E, pili tutaona hoja ya pili nasema e, baraka za Mungu eh za Mungu e, kupitia kwa kwa watu wake au tunakasema Mungu hubariki huweza kubariki watu kutokana na kuwa na wacha Mungu wake kwa, kwa okay ni tu kabla tutaenda baadaye kwa maandiko kwa undani lakini ni nieleze hiyo hoja. Mtu kuna watu wengine wanafuatilia na, mhubiri baadaye anaacha. Kwa hiyo tuwe tumeacha tumepitia summary yote kusudi hata mtu akiondoka aondoke ameshajua tunachosema. Eh. Tunaona kwamba Mungu anamba, anambariki Potiphar. Potiphar kwa kuabudu Mungu wa Misri. Eh? Katika ujinga wake ujinga lakini tunaona kwamba alivyokuwa na Yusufu nyumbani mwake mambo yake al, alibarikiwa na yeye mwenyewe akijua na tunaona wa Mungu ni, ni kanuni yake Mungu ana uwezo wa kuibariki nchi hii iwapo kutakuwa na wachamungu wake kadhaa. Amen. E, bariki nchi nzima. E, analeta baraka za mvua anasema mimi ni mimi ni mwenye rehema kwa sababu ananyesha mvua wenye haki na wasio haki. Ana uwezo wa kuchagua mvua ikanyesha kwa mchamungu mmoja kwingine jua likawaka. Na yeye kwa sababu ya mchamungu kwenye mtaa huu nitaleta baraka maeneo haya. Tutaiona. Eh kwa eh, hiyo nalo hilo lalo na la msingi tu eh? Lakini pia tutaona hoja inayosema maisha ya kuaminika na uaminifu. Kitu ambacho kimeondoka katika wa Wakristo. Leo hii kundi kabisa la mwisho unaozosema mbona unawasema Wakristo? Na Wakristo kwa sababu na Mungu ndio anaoa wasema. Biblia ndio inaoa wasema la kuishi maisha ya uaminifu. Hata kama watu wanaotuzunguka wanasema sema mimi nitakuja muaminifu wa ndoa wakati mume sio muaminifu. Wakati mgangi si sema muaminifu wewe aamini peke yako. Mm -hmm. e. kwa sababu kila mtu anaubeba mzigo wake wow. mwenyewe. Kuna watu wengine nasema mimi kwa sababu mwezi amepita na napita huko. Na, ni wengi. Huyo usifikiri kwamba alikuwa amepanga kuwa muaminifu tangia hapana. Hicho ni, kifi, ni kificho tu. Lakini kimsingi alikuwa ana tabia kama huyo anaye mrao. Hu. Ndivyo hivyo eh tulione hilo kwamba tuna jukumu la kuwa safi hata kama mazingira yanayotuzunguka yana haya hayatuingi haya, haya mkono Na hasa kwenye hizo kinacho taondoka yana e, wameasa alisha shanye una napita hapaa hapana hapana kabisa kwa sababu basi wote mtapogea mapigo sawa hawatasema ah nampiga huyu kwa sababu yeye alikuwa anafanya kulipiza wewe huyu anaye lipiza kimsingi anaapigwa zaidi katika ulimwengo hata wa kisheria Eh, tutaona maisha ya uaminifu na kuaminika. Sio uaminifu wa kwenye doa tu, nimetoa mfano, lakini uaminifu kwa ujumla. Tutaona hoja nyingine yane, ya 4 kuhusu eh tunahitaji uwepo wa Mungu karibu sana kuweza kushinda majaribu makubwa. Eh, yani jaribu kwa mfano jaribu alio aliyepata Yusufu. Rupati wanaume mia wakijaribiwa katika mazinglea yale wakashinda hata mmoja. Humbati Yaani unahitaji uwe na Mungu kwa karibu sana. Sasa naweza kwamba kwa kiasi gani? Kwa kiasi kama hicho hicho cha kuweza kushinda jaribu. Ukiona unaweza kushinda majaribu kama hayo. Na sio kwamba jaribu linatokea moja tu kwenye Biblia, hapana. Yapo kila kukicha. Vipi wale wanaopita uchi mbele za watu? Wanaorusha manani wengine mpaka wanatuma wana, wana, wana, wana, wana message hiyo na nini? Mimi naweza ngatoka ushuda wangu. Miaka kama 3 iliyopita kuna wakati nilikuwa napokea meseji kama hizo hizo kwenye simu. Niseme. sema kuna baba kwa muda ushapata. Kama hizo usha hizo, kama za ushufu hizo hizo, kwa zipungui 20 kwa muda kwa siku kwa muda kama miezi 4-5. Nikavumilia kama 17-18 nikili. Na nyingine mitano haifuti. Japo sijui atazikwapi kwenye inbox ipi sijui. Lakini mtaki staga naweza kaziona. Eh jukumu la kushinda huo ushi hiyo kama hivyo wakati wa Yusufu ndivyo ilivyo mpaka leo. Na sio upande wa wa wanaume wa, wa kwa mwanamke hapana. Tena ni mara zaidi sana, ni mara nyingi zaidi kwa mwanamke Kutokea kwa wanaume. Eh, bishawishi. Kuna mwingine mpaka anaji sijui nimeshaanza kuhubiri, sasa bado ni kwenye utangulizi. Yote vile tuendelee. Kuna mwingine mpaka anajisivia anakuambia mimi nina nina nina, nina, nina ninatafutwa sana ninafuatiliwa sana eh kwa siku eh, wananifuatilia vijana wanaume kumi anataka kwenda kama vile kama kujigama kwa mmewe au kwa mwanza wake vitu vya aibu sana hiyo vitu vibaya na ukisikia mtu anafanya hivyo na wapo na naamini kuna watu nita, hawako hapa lakini wengi wanatufuatilia kwa kuna watu ambao ninawasema si wajua kwa wapi neno ninawasema sio mingi We, na naomba wa, washukue naibu zao wenyewe hapo walipo. E. E. kwa hiyo tunaona kwamba unamhitaji Mungu Sana ili kuweza kushinda majaribu kama Yosefu. Na ni mengi duniani. Hoja nyingine na ya mwisho siji kama zote lakini hatuna jinsi lazima tuzipitie. ya tano na ndo ya mwisho Mungu eh Inasema Mungu anaaza makusudi yake kumuinua Yusufu Makusudi ya Mungu kumuinua Yusufu kupitia kifungoni, kupitia utumwani Hiyo ndio kama ile hoja tulianza nayo kwamba eh, kuna watu wengine Mungu anataka kuwainua kupitia kwenye umaskini wao. Na kwa watu maskini hajafanya nini? Kuna mtu mwingine Mungu anataka kumuinua kupitia katika kuma. Fa ndoko Mungu alitaka kuinua Ayubu kupitia kwa njia tofauti sana na ya Ayubu. Sasa aamini ah, na Yusufu. Ayubu. Eh? Tutu, tutu, na sehemu nyingi nyingine akina Ibrahimu Mungu alitaka kumuinua Ibrahimu kwa kumuinua uzao mpaka Alipo alipofikia alipo, alipo miaka 100 mia. na akapata katoto. Mungu ndo alikuwa anasema hapo ndipo anapotaka kupitisha eh, uzao wa dunia nzima kwenye huo ukame wa watoto. Kwa hiyo kila mtu sasa hii ya Yusufu ilikuwa ni kupitia kifungoni. Kwa hiyo kama injiri itakulazimu, kama utumishi utakulazimu ku, kupitia kifungoni na iwe hivyo, ikini lazimu iwe hivyo. Hii kwa sababu Mungu huwezi kumchagulia atakupitia kwenye njia ipi kabla hajaufika kwenye ukuinu. Ninachokijua Mungu hapitishi mtu katika njia ngumu. Kama ni Mungu kwenda kukupitisha na utajua kwa sababu tutolakia katika kazi yake katika neno lake. Hata kupitisha afu akuache kule chini kwenye shimu hapana. Lazima himakulete mlimani. E, kazi yangu na wewe ni kuvumilia mpaka tukute ule mlima. Sasa zile hoja zote tano. Eh, mwenza twende katika hoja moja moja. Tutakuwa tunaithibitisha kwa maandiko. Eh, yako kwenye sura ya leo na kwenye sehemu nyingine za kwenye Biblia. Eh, unasema e, e, hoja ya kwanza tulisema inasema Mungu alikuwa na Yusufu katika taabu zake. Mungu hakumacha Yusufu. Hembo angalie tome mistari kama mstari mi, wa kwanza mpaka wa 3 unasema hivi. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri naye Potifa akida wa ya Farao, mkuu askari. Huyu mtu alikuwa mkubwa huyo. Mtu wa Misri akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli aliyomleta huko bwana akawa pamoja na Yusufu tunaona bwana akumwacha tunaanza kuwa Mungu alikuwa pamoja na Yusufu naye akastawi hemjiuliza mtu yuko utumani yuko ugenini ameshauuzwa na nduguze bwana hata ongeuzwa na wengine lakini biblia inasema eh akastawi unkisikia biblia inasema mtu kastawi ujue kastawi eh naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri Eh? Nawe unaweza ukastawi popote utakapokuwa. Eh. Naweza ukastawi ya popote pale. Unaweza ukafanya kazi mbali na nyumbani ukastawia kule. Unaweza ukastawia nyumbani, unaweza ukastawia popote pale, maadam, eh? Uwe na mguso wa Mungu, uwe na Mungu akiwa pembeni mako. Bini nasema, je, Mungu akiwa upande wetu katika kitabu cha Warumi mlango wa ana ni nani atakayekuwa kinyume chetu ni nani tupinga ni tushinda? E? Koyo, nani tushinda eh kwa hiyo hata ndani ya utumwa wa ugenini tena mtu mununua kwa fedha biblia anasema huyu mtu anastawi na tutaona mstari wa pili anaendelea anasema mstari wa pili anasema wa bwana wake akaona ya kwamba bwana yupo pamoja naye na yakuwa bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake Unajua kama Mungu yuko pamoja na wewe hata watu wasiona wasio na Mungu watajua tu kwamba huyu mtu Mungu yuko pamoja naye watajua tu kama ilivokuwa kwa Dani eh kama, kama ilivokuwa kwa Daudi dhidi ya ya Sauli tulipokuwa tutazama kitabu cha Samuel kwaanza mwaka jana eh makajuzi same kubwa eh Kwa hiyo yule Potifa na watu wake ile familia na WaMisri naamini waligundua kwamba huyu mtu sio kawaida Mungu yuko pamoja naye vitu vyake vinaenda hata katika wake. Unaona huyu mtu baraka tunaona anakuwa kama ndo anatawala yeye nyumba hii. Eh. Yaani umemchukua mtu, ni mtuma una umemnunua fedha au unamlimpa fedha lakini kwa jinsi tu ya kipawa na nguvu za Mungu unaona ni kama ndiye anaendesha ile nyumba. Ni Nikitu kizuri pia unapokuwa unategemewa na watu katika na kulegenezani pia tunaona kwamba ndivyo ilivyo kwa, kwa inatokea. Ina Haivyofikishwa tu gerezani wale ma, masikani magereza wakakaa pembeni wakasema huyu mfungwa ndo anaweza hii kazi. Eh, ina watu akaanza kujigonga kwa Yusufu. Mtu mfungwa tena mgeni wa ugenini. Yamkina hata rangi ya wafanani. E? Kwa hiyo tusome msari wa shina moja pia. Tunaona huku tunaona Mungu alikuwa pamoja naye kwenye utangulizi. Tusome msari wa 21 eh wa sura ya leo. Anasema hivi, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Akamfadhili akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Naona Mungu yuko pamoja naye hata gerezani. Eh? Hakumwacha. Sio mstari hata tatu Biblia nasema wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko li mkononi mwa Yusufu kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye, Bwana akayafanikisha yote aliyokuwa anafanya. Kimsingi huyu mtu ni kama alikuwa hajafungwa. Sio ndio alikuwa kama sasa ndio anachea anaongoza mchezo wote. Ni ni, ni, kifungo ni sawa haonani na babake Yakobo haonani na lakini kwa habari ya maisha yake ndiye bosi sasa bosi kwa vote vile atakuwa na uhuru mkubwa kuliko wengine wote kwa hiyo unaweza kwa macho ya dunia kuonekana umefungwa leo hii ukaona anaenda kanisani labda siku kama ya leo wanasema yule jamaa amefungwa mambo yamembana yule hana uhuru kanisa lao imewapa lakini katika Kristo uko huru kuliko hao ambao wako kwenye pombe wananywa wanasherekea siku 30 Eh kabisa hii ndio unachokiona eh na haya hatu haya hatuyaoni tu katika biblia tunaoona katika maisha ya kila siku eh kwa mfano anasema eh kwa hiyo yule anasema mara nne ndani ya sura hii mara nne kwamba bwana alikuwa pamoja naye bwana alikuwa pamoja. Unajua bwana alikuwa pamoja na wewe huta eh, hujiulizi mara mbili mbili kujiulizi mara mbili mbili yani Uthibitishwa utakuja mara nyingi. Kwa mfano ndani ya hiki hii sura tumeona mara 4. Kitu kinachosema mara 4 ndani ya sura moja. Maana hicho kitu kipo vya kutosha. Amen. Eh. Mungu akapamoja na sisi tutagundua. Tutaweza. Eh. Tutajua. Eh, tusome na na sitaenda huko lakini nitafafanua kwa sababu ni hoja tushakutana nayo lakini tuitu. ukisoma katika kitabu cha matendo ya mitume na wangu wa, wa kumi. mlango wa 10, sura ya Matendo ya mitume. Eh na rumi 211 biblia nasema ili petro alisema nasema hatika ninajua nimetambua kwamba bwana hana upendeleo unajua mungu hana upendeleo uwezi kusema kwamba mungu alikuwa ametwalia watu kama kina yusufu para mtu yeyote anaye aliyeko upande wa mungu anayeta kumpendeza mungu mungu biblia nasema mkaribieni bwana naye atafanya nini atawakaribia Eh, mtafiki labda Mungu anachagua watu wake anamchagua Ibrahim peke yake, eh? E, Yusufu peke yake hapana? Hii mstari Matendo ya Mitume 10:34 Warumi 2:11 ni sehemu nyingi nyingine imechagua tu sehemu mbili Nilikuwa nazo nyingi lakiniikasema uweze kufundisha Biblia yote ndani ya sura moja. Eh? Hii inatukumbusha kwamba Mungu hana watu wake maalum. Hata hawa wakienda wakalewa sifa, hawa akina Yusufu. Wako wengi hata kwenye Biblia. Kama Selemani sasa maana Mungu alimwambia sema chagua chochote unachotaka. Sema chochote. Yaani ya, wewe niombe tu, taja tu. Kielewekana nenda kaandike sehemu, alafu uje unisomee. Nitakufanyia chochote. Sema maana akaenda kataja vitu viyange moyote Mungu akasema uriomba ni vizuri. Sasa na vile ambavyo hukuviomba navyo nakupa. Eh, hukuomba maisha marefu nitakupa. Hukuomba eh utajiri nao nitakupa. Hakuna kakunamta rewai kwa tajiri kwao sasa na alikuwa hajaomba binu anasema tafuteni kwanza ufari wa mbinguni na mengine wote mtapewa kwa ziada kama nyongeza eh mfaru mzoni huo wa sherehe sherehe leo hii ukiambiwa niambie hizo unataka atamwambia nataka nipate mangari matano nikae masaki si ni nikae ostabey nikae niwe na ngorofa 10 hapa mjini na nini nimwambia umeomba kipuuzi kipumbaa eh? Ya sema ninaomba nipate hekima ya Mungu niweze kuahukumu kwa haki. Eh usihukumu. Anasema, "Pana, mimi nataka niwa hukumu kwa haki." E, asema, pada, kwa haki. Mungu anasema, "Ulichoomba ni sawa, na nitakupa na vingine vyote. Siwezi nikakupa hekima bila chakula ya kushiba." Mungu anasema, "Tafutini kwanza ufalma. wa Mungu." Mombe Mungu akufundisha kupeleka njiri uokoe watu wawili watatu, uone Mungu atakaza sasa huyu nisipombariki nani ataendelea kufanya kazi na watu wame tutaona bibi anasema watu wa Mungu wengi hawao wanaondoka wanapotea watu wanaotaka kutumika kwa Mungu hawataki sio wengi eh kwa hiyo Mungu akipata waulu watatu anasema anawafanya mboni ile jicho yake eh kwa hiyo tunaona eh kwa mfano kusoma katika top cha amazo stand up tena na kwa sababu sehemu ambayo tulishasoma sana huwa si style ile ile nina mstari mingi kwa hiyo lazima upunguze. Lakini ukisoma mwanzo sita mpaka saba Eh? Biblia inasema eh? Kaini alipopeleka eh, sadaka zake, Mungu hakuzipokea kwa sababu hakuwa mkamilifu mbele za Mungu kama ndugu yake habiri Lakini Mungu akamwambiaaje? Alisema Kaini mbona mbona unakunjamana uso wako? Je, ukitenda vema hutapokelewa? Mana kama mimi sina upendeleo. Huyo habiri sio kwamba nimechagua kwa sababu labda ni habiri hapana. Niko sema ametenda vyema. Na wewe ukifanya vizuri nitakupokea kama habiri Lakini akamwambia lakini usipo usipofanya hivyo angalia dhambi ina meleea mlango wako. Leo hii tukinyume tusipotenda vyema mbele za Mungu, ni laishi dhambi kutuzingira. Eh. Kwa nini tunaomba kwa, kwa nini tuingiza hii, hii mstari? Inatukumbisha kwamba Mtu asidani kwamba Mungu ana anashughulika na labda na mtu mmoja labda na Yusufu Anashughulika na yote yule hata leo, hata sasa. Eh. nasema lakini hata sasa mrudieni Bwana hata leo. Amen. E. Kwa hiyo akina Yusufu hapo leo. Lakini kanuni yake je ni nani yuko tayari kushinda jaribu la Yusufu kwa Ni nani yuko tayari kuenenda vizuri kama alivyokuwa anaenenda kabla ya kuuzwa? Eh, ni nani huyo tayari kusubiri eh, ahadi ya Bwana akafikia miaka 100 ili sadapate Isaka? Ni nani? Nani ko tayari kutembea na Mungu kwa muda wa miaka kumi kabla hajaona baraka zake za moja kwa moja? Akawa tu anakulinda kama anangonaenda dunia, akakuwa labda unakula kidogo na endelea hivyo hivyo. Huoni mimi tu mkubwa wa ukatembea naye miaka kumi bila kurudiyo? Eh, kwa hiyo tunaona kwamba Mungu akatungina na anatutaka eh na tushibitish mbele yake eh mmsome eh. eh, eh, kitabu cha Zakaria mkiwa msitaki tu yoi kusoma kwao eh, trusha usome lakini sio kama hiyo mingine tusome Zakaria mlango wa kwanza mstari wa 3 nasema hivi Zakaria kitabu cha pili kutoka mwisho wa gano la kale mstari mlango mstari wa kwanza ah no, mlango wa kwanza Zakaria mlango wa kwanza psali wa 3 hivi Basi waambie Zakaria moja, tatu Basi waambie Bwana wa majeshi asema hivi Nirudieni mimi, asema buana, nami, nini asema Bwana wa majeshi Nami nitawarudia ninyi Asema Bwana wa majeshi Mungu ndo kanuni yake Hata wakany wengine anaturudia bila hata kumrudia lakini sio kanuni kubwa yake Mungu Kanuni kubwa yake Mungu anasema mtu tumikia, na nami mtamheshimu Alaala gatoheshimu bila hata kutu, kutu, kutu, kutumiki lakini nasema hilo sio garantie kubwa Garanti yake kubwa na kwamba mkinikaribia na nitawakaribia. Eh. Mkinik mkinirudia na mimi nitawarudia. Leo hii wa Kristo anataka kuishi katika uzinifu kama huu anaojaribu wanao Yusufu Halafu na Mungu awe pamoja nao vyote kwa pamoja. Hivi unaweza ukampata vyote? Na ndicho wanachotaka waambiwe kwa mba mungu anaenda kumbariki bila hata ku kuambiwa ushindi dhidi ya hili ya dhambi kama hii sasa uwezo kamipata vyote haipo atakuwa ni mungu sasa ambaye hana hajui kutenganisha giza na nuru <coughs> eh eh emtusome eh, sehemu mbili eh, kwa ajili ya muda eh Yamkisome sehemu mbili. Hii misali naomba uinukuu uy, kwa ajili ya kujikumbusha. Wakati unapopitia unamtumikia Mungu kwa upande wa Mungu lakini mambo hayaendi vizuri. Eh, hemson, zaburi hizi mbili. Zaburi ya 35, 33 ta, na zaburi ya 34 na hata na 5 zote hizo. Lakini tusome sehemu mbili za kwenye zaburi. Zaburi ya 33:18 nane Anasema hivyo. Tazama jicho la Bwana li kwao wa mchao wazingojeao fadhili zake. Mungu wazo gani mstari kama huo kwenye Biblia? Kama jicho la Bwana liko hata kwa wasio mcha. Kama anawaangalia sawa macho yake analingana sawa. Basi huu mstari utakao una maana. Kwa hiyo akisema hivi maana nyingine anasema jicho la Bwana haliko kwa wasio mcha. Jicho la Bwana linawaangalia wa mchao. Diaangalia Yusuf naangalia Yusuf wa leo. Eh anasema katika Zaburi ya 35. Kwa hiyo hata ukisoma 33 yote na 34 yote inahusu kitu kimoja. Line 35 mstari ule wa 15 anasema hivi. 35 15. Nimesema 35. Na tende 34. Nimeanzia 33 tende 34. 34 15 anasema hivi. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake hukielekea kilio chao tukimlilia Mungu masikio yake yanasikiliza macho yake yanaona lakini ni wenye haki Huwezi usiniambia kwamba awa wakristo ambao ni ya tisini makanisani tisini, sio ni cha chini zaidi ya tisini, tuseme kwenye tisini tano waao wanaifanana dunia kila kitu anavaa kama dunia anavaa uchafu huu hata akiwa kanisani ileo lake ni waone maongo yake na anakuambia sema bwana yuko pamoja nami ananitetea sio mwenye haki huyo kwa sababu anawakwaza wanadamu ni anafanya kazi ya shetani ndio hii wakristo wanajenga nyumba ya shetani kabisa wakristo wanajenga nyumba ya shetani Wanafanya kazi kama waajiri wa washetani wa japo wamejiandikisha kwa Mungu wanajiita. E, kama unafanya kazi ili kusudi wa, utamanisha wanadamu. We mwenyewe Biblia inasema kabla mtu hajatamanisha watu yeye ndiye anakuwa anatamana, anakuwa na macho ya tamaa Biblia. Nasema. Katika kitabu cha Petro wa, wa, wa pili, sura wa pili nasema wana macho ya tamaa. Eh WaKristo leo hii wengi hawajengi ufamu wa Mungu. Hawa wapi watu injili? Hawaishi maisha yanayoweza wafanya watu wengine wamwampende huyo Mungu afanane kama Mungu eh, kama yani wao na wao kwa kumti Mungu wao. Lakini wanai, wanatenda kazi ya shetani katika mioyo yao kabisa. Kabisa kabisa. Kabisa. Alafu wanataka fadhili za Mungu. Leo hii ndio sababu magonjo yamezidi. Makaasiame yamekuwa mengi, mapresha yamekuwa mengi, magonjo ya moyo, magonjo mengi mengi, ma yamekuja kwa sababu hakuna akina Yusufu wa kuifanya dunia ibarikiwe kwa sababu ya wacha Mungu hao, wakristo wanafanana na dunia, wanafanya kazi ya shetani. Kabisa. Sana. Halikuwa somo la leo lakini nimeingia, eh? Kwa hiyo tunaona tunaona katika ma, katika utumwa wa Yusufu katika tabu zake katika yote aliyompata. Hmm. Eh sasa twende katika hoja inayofuata. Hoja ya pili. So ya muda. Nasema eh baraka baraka na laana toka kwa kwa Mungu Eh, okay, ni ni upya upeni vizuri. Baraka na rana za Mungu eh, kwa ulimwengu kupitia kwa watu wake au kutu, kupitia kwa wacha Mungu wake. Mungu walio nyuma Mungu huweza kubariki wa, wa, wa, wa, wa, watu wote kupitia kwa, kwa ajili ya wacha Mungu wake. Eh, na naona labda sijaeleza vizuri lakini maandiko atajifafanua yenyewe. Kwa ufupi tunasema Mungu alibariki nyumba ya Potifara mbaya hajimjui uyumu Mungu. Wala hatuoni kwamba walisema ah tumempenda Mungu wa Yusufu na nini hapana. Lakini wanapata tu baraka za ile nyumba kwa ndani yake kuna Yusufu. Na tutaona sehemu nyingine siji kama nitapata muda wa kwenda huko lakini ni, ni guse maandiko yatatuongoza. Yata tutaona pia kuna ndoa nyingi zinabarikiwa kwa ajili ya mmoja tu au fami, au nyumba unakuta hapa kuna mtoto tu ana ana ana, ana Mungu anamjua Mungu ana ni mcha Mungu unajikuta ile nyumba yote inapata nafuu na hueni kutokana na mtu mmoja anayeshindania ile nyumba lakini Biblia iko kwa wazi kwamba kwa anasema kama ni mke akamjua Mungu akamcha Mungu lakini wakaendea kuishi kwa amani na mume hata kama mewake hamjui Mungu unakuta naibariki ile nyumba ndonisha ziona za namna hiyo Ndatoiona katika kondoo kwanza mlango wa saba Lakini pia kama ni mme wanaishi kwa amani na mke wake lakini huyu amemkataa Mungu mmoja wapo. Anasema ana uwezo wa kumbariki nyumba yote kwa ajili ya huyu mmoja. Ila sasa kwa kama hawana umoja hata wabariki kwa sababu hawana ushirika atabariki yule ambaye anashirikiana na huyu. Hii nyumba ya Potifari kwa ime imeshirikana na, na na Yusufu. Ilikuwa tena si mtumwa, ilikuwa ni alikuwa kama bosi wa ile nyumba kimsingi. Na, na na Yusufu anasema anasema angalia vitu vyote isipokuwa wewe mke wa Potifa. Wengine wote, vitu vingine vyote na watuma mimi ndio na viongoza na Potifa ajui chochote isipokuwa tu mkate anao kula kwa siku. Niyo anachokijua lakini kuhusuh uzalishaji baya pesa hizo operakuwa banki maisa bokufunga mahesabu ya anaovaona tu anaona vitu vinaongezeka kama ni mifugo alikuwa na mifugo labda mia sasa anaona mia tatu hahitaji tena kuniuliza kwamba leo kuna mifugo mingapi wakati anajua alikuwa na 100 sasa anaona mia tatu eh. kwa hiyo tunaona kama Mungu ana tabia ya kuba. anaweza kubariki taifa eh na hata kule hata kule kwenye mlango wa 19 wa kitabu hiki tulipokuwa tunasoma mlango wa 19 Eh, tuliona eh, eh, eh, lutu Ibrahimu kwa mlango wa 18 anasema je uta utaipiga eh, ule ni mji gani Sodoma na Gomora utawapiga hao kwa sababu utawapiga Sodoma na Gomora kwa sababu ya wakati kuna watu kama kumi wacha mungu Mungu muu asemapaa nikikuta hamsini, nikuta 40 Nikikuta ishirini nitaheshimu hiyo nchi nitaacha salama e? kwa hiyo tunaona wa kama kuna watu walikuwa ni wadhami wa na ni mbaga mashoga lakini dhami kubwa kabisa ambao Mungu anachoma kwa moto lakini anaiacha tu kwa sababu kuna wacha wa cha Mungu wako mlee ndani wanafanya kazi ya Tunajukumu jukumu hilo Tunajukumu jukumu unaweza kukuta Mungu anabariki wa watoto wako amini watoto wa Ayubu walikuwa sio wazuri sana walikuwa wanaishi kwenye sherehe sherehe lakini eh, inaonekana walikuwa wana baraka za Mungu eh kule kufa na nini alikuwa kwa na baadaye walirudi eh, lakini ni kwa sababu ya mzazi mmoja mcha Mungu. Kwa well, hiyo Mungu ha, ha, hakudai wala halidai mimi kwamba lazima nihakikishe kwamba watu wote au ndani ya nyumba yangu eh, of course anatudai tufanye lakini hata wasipo, kwa sababu kila mtu ana roho yake hata wasipokubali bado ana uwezo wa kubariki na uwepo wake usiondoke kwa sababu ya mtu huyu Moja ana uwezo wa kubariki taifa nchi kwa sababu ya wacha Mungu wa na kinyume chake pia Mungu ana uwezo Mungu anatuambia pia tukikaa sara karibu na waovu tunaweza tukapokea matojo yao kuna watu atapogea mapigo ya mpinga kristo kwa sababu tu wanafanya biashara na mpinga kristo kusema kwenye kitabu cha ufunuo yani wako karibu na mpinga kristo wanahudumu hudumu, hudumu naye kwa hiyo lile pigo likaongea yani mtu ukianguka unapiga waliopo na wasio kuepo eh, ni kanuni ya Mungu vilevile aha vi. eh, kwa hiyo tuta tutaona tuta hizi hii hoja hii hoja pia anasema wafunzo wamkuta katika kitabu cha manzo mlango wa nane 8 mstari moja nane mwanzo 8:21 nane, Biblia nasema Nuhu alipotoa ile sadaka yake baada ya kutoka kwenye safina Mungu akapendezwa na ile sadaka anasema akasikia harufu nzuri ni lugha ya picha hiyo e, kwa mfano Mungu tukifanya tuki kusanyiko jema Biblia nasema tunakuwa ni harufu nzuri kwa Mungu Sio kusema kwamba tumepaka manukato au tuna sabuni zinanokia lakini tunapoja hapa hata na jasho lakini kwa Mungu tunakuwa na harufu yake hata hatumi pua za kibinadamu. Kwa hiyo Mungu aliposikia ile harufu ya ile sadaka, anasema sita ilaani tena nchi yoyote wala sita p wanyama na wanyama walikufa na nini? Kwa sababu ya madhambi ya wanadamu. Kwa sababu e, ya mchamungu Mungu mmoja nuhu aliyekuwa amempendeza Mungu katika ile tukio. Eh tunaona katika maneno moja Tunaona pia katika Eh. Em, em suma kitabu cha hesabu. Hesabu ni kitabu cha 4 kwenye vitabu vya agano na kale, mwanzo wa Biblia pale. Mlango wa hesabu ina 36, ule mlango wa mwisho wa pili kutoka, kutoka mwisho, mlango wa 35. Eh, hesabu ina mlango wa 36. Eh, anasema hesabu 35 35 35, 35 33 ni ile misura mirefu. Anasema hivi, hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwaiketi kwa kuwa damu huitia nchi unajisi wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake isipokuwa ni damu ya huyo aliyemwaga. Sio kama siku unstare um, naomba tutumie <laughs> ni, ni hoja ndani ya hoja. Ngoe anasema hivi damu isiyo na hatia ikimwagika kulingana na Mungu. Na kwamba Mungu zamani damu ya damu ya watu ilikuwa anaiona, yaani mtu damu ya mtu kimwagika maanake mtu akiuawa. Eh aka, akaonewa akauawa, ameibiwa, me, me, amefanyoa me, jambazi, amefanywa kitu chochote kibaya. Eh akavamiwa akauawa kwa ajili ya maali na utajiri. Lazima ile damu haita mwagika hivi hivi. Ile damu haitoshi mpaka aliye imwaga ndiye anaweza ikimwagwa akaka ndio nusahau lakini nasema kama damu yoyote itakapokoa na kwenye nchi ile inchi itaendelea kujitwalia laana amen eh. ni nini ulimwangu wa leo leo hivi kuna watoto wengi sana wengi na nasema kwa sondo ndo namba kubwa ya vifo vifo vya watoto wanao uliwa mwa mama mazao ile damu ile kile kitoto lazima kifukiwe sehemu lazima kitukwe chohoni lakini kinakuwa damu hata lita moja, binadamu kamili tumzima huwa damu kama lita 5 mpaka 6. Lakini mtoto anapofikisha miezi mi, miwili mmoja, anakuwa na kama lita ya ma, ya damu au mililita karibu 100 Ile damu yoyote ile hata kama ni ya wiki ya, ya tatu Mungu anasema hiyo damu kanuni ya Mungu anasema hiyo damu lazima itahukumu ile nchi Taleta magonjo Nitaleta vita, nitaleta ugomvi, nitaleta yaani sitaleta baraka zangu. That's uh, hakuna namna unaweza kutafsiri Biblia nje ya hiyo kwa sababu Mungu kanena. Um, eh? Kwa hiyo unaweza kusema sasa tumefikaje? Ukifika huko kwa sababu tunaangalia kwamba Mungu hubariki, eh? Kwa mfano tumeona Mungu aliepusha laana zake, alibariki, alimbariki Potifa kwa ajili ya eh kwa ajili ya Eh? kwa ajili ya ya Yusufu em tumempa 295 anasema hivi 395 anasema hivi hivyo pazia 45 anasema ikaa anasema Yusufu akaona ne machoni pake pa hiyo hiyo Potifera aka mtumikia naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na yote aliyomo akaiweka mkono limake ikatokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu Mbaraka wa bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba ono ono, kwa unoona kwamba huyu mtu anavuna matunda kutoka kwa Mungu asiemjua lakini kwa sababu kuna mcha Mungu mbani Amina. Em mm. em em tusome. Tusome. Seme ni guru. mwanzo kuna mstari siku 1. kujuri. Lakini nitaupata tu. Tulishauona. Okay, sihitaji kwenda huko. Sasa so tulikuwa huko. Mwanzo mlango wa 30. Nakumbuka Mungu alibariki eh maisha ya eh mifugo ya na, na maisha ya rabani eh na Biblia inasema Tu mnakumbuka kwa sababu sihitaji kwenda uko na zingakupata ni naweza ni, nikaenda kwa ajili ya muda muda sio hautoshi eh? alimbariki rabani kupikia kwa sababu ya yakobo rabani alikuwa sio mcha Mungu sana hakuwa mtu mdhambi sana nikili ukisoma lakini Biblia ilisema na rabani mwana asema tangu wewe yakobo ufike tu hapa yaani mambo yangu yanaenda vizuri mifuo yangu inazaa vizuri Inashamiri, mambo yao mw yanaenda vizuri anasema sasa usiondoke surudi nyumbani kwenu embe niambie tu nataka ni nikupe nini nikulipe nini yakoba kamaambia alichokuwa anataka anasema ki, ukichokiweka ni vizuri tutaenda vizuri mina naendea kubarikiwa na wewe unaendelea kunifanyia kazi na wewe unapata mshahara wako hapa alikuwa anaubadilisha ,vale anaaibia IB mara kumi eh lakini kwamba ni tabia ya Mungu kubariki watu kwa ajili ya watu wengine Wacha Mungu na vile vile kulaani kwa sababu ya watu wasio mcha Mungu vile vile. Em, uh, em, tu, tuisome pia tulisemwa tuisome katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza eh na itakuwa ndio sehemu ya mwisho. Wakorinto wa kwanza na Timotheo wa kwanza. Kwa so hii inayohusu maisha ya ndoa za siku izimekufa jamani. Hiyo <laughs> hiyo lazima. Tunezu kwa tunaozokuhubiri vitu vyote Eh kwa kwa kutoa mifano ya mbali na nene. Hekini ikifika kwenye swala la ndoa kwa sababu zimekufa sana, ngoja tuende kwenye neno la Mungu. Kwa sababu pale pare, panahitaji, yani sehemu iliyo fubaa sana unahitaji sabuni nzuri, ndiyo sio? Eh, kwa sababu hapo pamefubaa, ngoja tuweke sabuni ya neno la Mungu. Eh, anasema katika kitabu cha Koheto wa kwanza mlango ule wa saba mstari ule wa Unaozi unasema a ah, sasa ni ina maana mmoja wangu amekataa kuja kanisani nini tena anadharilisha na mpaka na yeye eh, amna kitu yenu eh, unapoteza muda wako hapana mungu anasema eh huyo mmoja tu anayeenda anatosha kubarikiwa eh kwenda kwa kwanza eh, Saba 7 eh kitabu nje tulishakisoma kama mnakumbuka mwaka nane sura sita zote hizi tulizisoma tena tukaa mlee wiki kumina nane nakumbuka na eh ondoa kwanza 7:14 Biblia nasema hivi Nasema kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe na yule mke asiye e, amini hutakaswa katika mumewe kama isinge kuwa hivyo watoto wenu wangekuwa si safi bali sasa ni watakatifu Unaona kwamba unaweza kuwa labda na mme mke ambaye hajatakaswa hana haamini Mungu asiaamini lakini nasema kama mmoja wao atakuwa anaenda na takaswa kwanza sio kutakaswa kwa kwanza ni kumwamini Kristo anasema hata na wale watoto nao walaozaliwa na ile kwenye ile ndio wanakuwa safi kwa sababu kuna utakaso same fulani Amina tuko wote haya bwana endelee Na, hiyo habari ninapatikana pia katika wakorinto wa kwanza eh timotheo wa kwanza moja, nena, tano. eh aliposema alisema Timotheo wewe we, alisema Timotheo unamjua Mungu kwa sababu ya yule roho aliyekuwa anakaa ndani ya bibi yako Lois na ya mama yako Eunice eh unakwamba baba yako Timotheo alikuwa mrumi asiemwamini Mungu eh lakini hawa walioikuwa wa ukoo wa Ibrahimu wa kwa na mcha Mungu amemwamini Kristo anasema ndio ndio sababu akampata na naweza kusema ndio mchungaji mkuu kumtoa Paulo katika Biblia zote. Eh. Okay sasa tu ndio mchungaji kwa maana ya, ya ya kiongozi wa kanisa. Eh. Twende katika hoja ya tatu. Inasema me, inasema maisha ya uaminifu na kuaminika. Hii ni hoja inatakiwa kujitegemea kwa sababu nitaigusa tu kidogo. Sio kidogo sana lakini kiasi cha kutosha ile inahitaji kuushindiliwa sana kiroho. Kwa nini? Kwa sababu eh wacha Mungu. E, e, wacha Mungu. Na hasa wa Kristo tuanze Kristo. E, waaminifu wamepotea. Si waaminifu tu wa, wa, wa, wa nini? Wa Mambo yote. Mtu anakuambia tufanye hiki pamoja, humuoni tena. Eh, sasa kwa sababu ile somo linakuja humu ngoja tui, tui, tui, tui, tueke uzito. Entue, tu tufafanue na tuweke uzito em tusome kwanzia ms, tusome usuli ule wa sita eh tusome 6:22 Biblia inasema eh mwanzo mwanzo wa 39 tusome 6 anasema hivi akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu wala hakujua habari za kichochote chake ila hicho chakula alichokula tu huyo e mtu alikuwa ameamini alikuwa hajaaminika. Alikuwa ameaminika. Kwa ameaminika. kwenye msari wa 30 na 22. "Lakini bwana akawa pamoja na Yusufu akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa, walioma gerezani na yote yaliyofanyika humo ndio aliyowafanya." Eh? mtu kaaminika, gerezani hajaaminika. Sasa huyu mtu anayeaminika ndiye anamtambulisha Mungu. Yaani lazima watu waanze kutafuta kwamba huyu ni Mungu wa namna gani. Huyu mungu, mungu wa huyu mtu sio Mungu wetu, lakini yuko tofauti na sisi. Je, ndivyo inavyoendelea katikati ya Wakristo wa leo? Hapana kwa kweli. tunasema kweli. Wanaweza wakaenda wakaambiana baraka, wanaweza kaambiana na e, na uzima wanaweza wakavalishwa nguo za aina tofauti na nini maki siku hizi kuna nasare kabisa ya warokole wakafanya lakini kile ambacho unaweza ukasema ha, Mungu wao haivutii dunia hatofuatiani na Mungu wa dunia kwa hiyo sio Mungu wa mbinguni na nchi kama Yesu anwaambia Wayahudi kwa Yohana 8:44 akasema ninyi ni watoto wa baba yenu ibilisi wale Wayahudi waliokuwa mezaliwa ukoo wa, wa Ibrahimu kabisa kama aliwambia vile je ni ajabu sana watu wa wakiambiwa akiambiwa sio ajabu yesu aliwaambia asema ninyi sio wa, wa Ibrahimu ninyi baba yenu ni Ibiri na walikuwa hekaruni yesalemu wanapotoka warokole kwenda kuhiji huko kila mwaka wanakusanyana dola 1500 do, do, wanapelekwa wanaenda kuhiji huko huko ambako yesu anambiwa kwamba hapa kwenye ili Hekaru hili ni rekalu la shetani nenda kasomea katika kitabu cha matendo cha cha, cha, cha ufunuo nasema baba yenu ni ibilisi mtukohaa para kieni mna baba tofauti baba yenu ni ibilisi japo mko hapa sina Yerusalemu na ndio songo mtakuja hata kuniua mtakuwa mnafanya kazi ya baba yenu nasema alikuwa mwaje tangia mazo kwa hiyo lazima tukua tunaangalia maisha wa maisha wa waaminifu ni ni maisha ni upana wa maisha yetu yote kwa ujumla maneno tu yanayonayo ma, e, makubaliano tunayofanya ya e, ni sehemu nyingi hem tu kwanza watu waaminifu wa hawapo duniani hem angalia Biblia inachosema katika kitabu cha, cha Zaburi Zaburi mlangu wa 12 mstari wa kwanza tuende haraka kidogo nishaishiwa na muda hapa nilipo Zaburi Zaburi 12 mstari wa kwanza anasema hivi Mstari wa kwanza anasema Bwana uokoe maana mcha Mungu amekoma maana waaminifu wametoweka wa katika wanadamu yani Daudi akiangalia ya rohoni anasema wa, waaminifu hawapo wamebaki watu wanao u, mkipakana tu lazima kuibie mpaka akiwa na duka tu lazima kuibie nani mzani wake Aki, akupe kipimo cha wizi. Mkikubaliana tu mkokpeshe hela hata kurudishia hata kuzungusha na mtafikishana kwenye usuluhisha au mahakamani. Na ni Mkristo ndivyo walivyo. Biblia inasema Daudi akiangalia rohoni anasema waaminifu hawapo wameisha. Sasa kama walishaanza kupungua pungua wakati wa waza, maisha ya Zaburi. Kama miaka Daudi aliishi kama miaka 1000 kabla ya Kristo. Eh, nimesaka kama 1000 kabla hizi. Kama walianza sa saizi imepita miaka tatu tangu Daudi aondoke. Tangu nani ya maneno ya Koroh. Unadhani shetani kila siku tuuko kwenye operation. Unadhani dunia inafananaje rohoni? Mechafuka. Eh. Tunaona kuendelea sana, lakini ukisoma katika kitabu cha Daniel, e. Siitaji sihitaji kwenda huko kwa sababu mnategemea tu tunajisomea Biblia zetu. Danieli alikuwa anaishi maisha hayana tofauti. Alipyeongo utumani kama huyu Yusufu lakini aka, aka, aka, aka kuchoma moto wakafanya nini wakasimama na Mungu wao wakawa aminifu baadaye kama alivyokuwa huyo amepewa nguvu ya kutafsiri Mungu lazima atupe uwezo wa kutafsiri hata Biblia akampa aka vipawa akawa pamoja naye katika njia zote watu wakasema pana huyu Mungu hey, em, em tusome pale twende hii ni muhimu sana tusome katika Daniel hii nilitaka kuisema lakini wewe ni kini, weeni, some kabisa Daniel 6:4 anasema hivi Sikiriza. na Daudo ushuhuda, maisha waaminifu Danieli 6:4. Ana hivi. Sikiliza maneno. Danieli mlango wa sita Mistari ya anasema hivi, Daniel. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata habari za kumshutaki Danieli kwa habari za mambo ya mfalme lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa kwa maana alikuwa mwaminifu. Unaona? Hawa ni watu wa duniani wanasema yule jambaa bwana hakuna jinsi ya kumkamata. Kwa habari ya kuaminifu tu. Yule ni muaminifu kwa tu. Genie wa sisters wa wa Kristo wale. Bwana Kristo ana leo ni kama mtu ame amechanjwa uongo. Wa Kristo hasa wa makanisa meno kashi wana ndimi 10 10. Wanandimi wa ndimi 3 Wana ndimi 2 2 atasema hiki anatenda kile. Lakini saa atakachokuambia tu anajua kunena kwa lugha la la la la la la la la basi. Kimachao sio sahihi. Hata kwenye ndoa zao sio waaminifu. Eh? kitu cha hatari sana. Eh? Unajua wapi unasema Mungu azikipe. Wa Watu wana Mungu. Eh? Ukisoma katika kitabu cha ruka Senda huko kwa ya muda bado na lazima eh, nitakuwa tu na, uandike na ukipata muda usome lakini hiyo hoje utakuwa ume ruka 16 11 mpaka 12 Mungu anasema hivi Alikuwa ametoa mfano wa, wa wa yule wakili aliyekuwa ana, anatakiwa eh kazi yake kwa sababu alikuwa sio muaminifu Mungu akatumia yule ma, maisha ya yule wakili akasema kama ulikuwa sio muaminifu katika vitu vya mtu mwingine ni nani kupa vitu vyako kama ulikuwa sio maminifu katika vitu vidogo ni nani atakaye kukupa vitu vikubwa wakati sio maminifu. na na dunia ndivyo ilivyo mtu ana, a, a, a, akiwa maminifu katika cheo kidogo na inuri anapewa cheo kikubwa eh, lazima tujifunze uaminifu kwa kiwango kinachowezekanika katika mambo yote hembe nenda kaya tafakari hayo mwenyewe kwa wakati wako sema ma, lazima nikinena hivi na kuwa na nakwambia bana naomba na nini kitu chako nitakuletea wiki jayo unamaliza mwezi au ukipati kabisa Hakiji tena milele. Akhini ana sali Jumamosi, ana sali Jumapili. Ameokoka sana. anajua jiwa ukienda kwenye Facebook yake ana ya mistari ya Biblia anairusha pale mingi, sana. Lakini sio maaminifu. Mungu anasema sasa kama unashinda kwa maaminifu katika vitu ambavyo sio vya kwako. Jamani maisha tunayoishi ni kama maisha sio ya kwetu. Mungu anataka atu atuinua tuekie vitu vikubwa zaidi vya kwetu. Leo hii watu tunaishi katika nyumba za kupanga. Hiyo ni nyumba sio ya kwetu, si ndio? Sema kama hujawa mamiliki, kama nyumba ya ambayo umepanga, kuifanyii unaigonga gonga au unaichafua chafua, nani anataka ikubae kwako sasa? Na yeah. unasema hata nyumba ya kupanga lazima nayo tuichukulie kama ya kwetu. Leo hii kitu wa mtu akishika kitu ya mtu mwingine, mradi sio ya kwake tu, anaweza hata kitu kama ni simu akairusha tu Lakini ya kwake anaweka mfukoni vizuri tu. Tuji ni mambo vidogo lakini kuna vikubwa. Kauli ni neno. Vitu vingi tu hata katika ndoa sasa. Waminifu. Amina. Amina. Eh, tulitrainejifunza kutoka kwa Yusufu. Sisi tunao kwamba ni vitu hivi nimevitengeneza kutokana na simu Na hakuna simu simu nyingi nyingine kwa ajili ya muda. Na naona hoja bado ni nyingi. Eh. Yeah. Kwa ajili ya muda uaminifu wetu Ndiyo unamouza Mungu wetu Ndiyo unam sio kwa maana mbaya pala Ndiyo kama unamtambulisha e. tuna namna mbili kuwa... ya ya, ku... ya kuita watu kuto kwa Mungu namna kama tatu ya kwanza kuna kupelekea njiri lakini lazima mwenye mwenyewe ufanane na ile ya pili ni mienendo yetu tu ya kawaida watu wanakuwa wanaiheshimu wanampenda yule Mungu wako e. na ya tatu eh mimi kut... Mungu hata kama si kupeleka injili lakini Tukawambia habari za Mungu tukawakaribisha kwenye kanisa hiyo nayo ni njia nyingine tutaziona eh kwa hiyo ukisoma kwenye biblia sehemu nyingine nyingine mfano eh, eh, nilikuwa sina muda lakini huyu mwalimu stadi siwezi kauruka mat, mat, matayo tano, kumina, sita anasema hivi kwa ajili ya muda tu matayo tano 5:16 anasema anasema hivi Aisha yetu na naomba somo kama hili li, li ili tutengeneze sio lituhukumu kwa lote anguna mtu ambaye Mungu unajua sio Mungu Mungu anasema siku tu anasema yes, mimi si kutuma kwa Kuhukumu, kuhukumu ni, ni sehemu tu ya kazi yake lakini lengo kuu alaeta kwa hukumu, hukumu ili kusudi aweze kutakasa ili kusudi aweze kuinua ili kusudi aweze kuokoa Kuhukumu ni mchakato wa chini sana kwa hiyo hata kama neno unasikia labda la inataka kuni na nini hapana unasema Mungu ndiye anavyotengeneza na sijao mkamilifu leo hata leo nitakuwa kila siku kila siku inayokuwa Mungu lazima tuendelee kusikia neno hilo na kulipokea na kulifanana Anasema katika kitabu cha Matendo mlango wa 5 mstari ule wa sita anasema vi Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuwaona matendo yenu mema wamtukuze baba yenu aliye mbinguni Hiyo ni njia nyingine ya kumtambulisha Mungu matendo yetu ikusudi watu waayaone wamtukuze Mungu yamkini e, wamtamani huyo Mungu eh naamini nyumba potofu ilikuwa na amini, potfa, ikwana, uwezo wa kumomba kumomba <coughs> Yusuf emtambia habari za Mungu wake tunamtaka sababu animuona lakini sio wakati wote kuna wengine walimuona Mungu wanataka baraka zake lakini hawataki kujishughulisha na mambo yake wapo nao wengi wewe, hembe tuende katika hoja nyingine. Bwana mistari mingi lakini kwa ajili ya, ya muda wa hii iliyobaki. Hoja inayofuata inasema Unamhitaji Mungu kushinda majaribu makubwa. Hata madogo tumeona eh, kwa ajili ya muda sita soma ile mistari kwa sababu tushaliosoma kabla ya kwanza kuhubiri. Tuliona kwamba eh, Yusufu alijaribiwa na mke wa Potifari kama ilivyokuwa wakati wa Yusufu ndivyo mpaka leo. Leo hii kuna leo hii sehemu kubwa inaonekana hili hili tukio la ubakaji. Leo hii ubakaji unaangaliwa kutoka kwa wanaume kwenda kwa wanawake. Kwa hiyo si ali sana kwa sababu dunia inasema mapolisi polisi wanalisema mamlaka inasema. Ngoe tuseme hii ambayo ha, imo kwenye Biblia haisemwi na na dunia. Itakuwa ni jambo jema au sio jema jamani? Kwa sababu duniani hili la la mke wa Potifa ku kunlazimisha huyu kijana halipo na hakuna hata shiria ya ubakaji ya upande wa huu. Kwa hiyo kwa sababu Biblia inaisema na kwa sababu dunia haisemi na kwa sababu dunia inaisema hii nyingine na ni mkono ni sahihi iseme basi ngoe toke nguvu katika hii. Japo itakavyo tu yote na wakati kuja kama somo tunaisema katika pande zote. Eh? Lakini yao hii wako wakina wanawake wale wengine wako nyendoa zao wanatembea na madereva wa magari yao wakutoka kuna dereva wa, wale pale nyumbani uh, ni ndiyo Yusufu wa pale ndiyo amen. Wanatembea na boda boda hata kama sio wa nyumbani lakini ndiye anayewahudumia pale. Wanatembea na bajaji. Yaani sina maana kwamba wanasafina bajaji na yani maana na natumia lugha kidogo ya. Ya, ya, ya, ya tafsida tunaita. eh ya kuficha kidogo lakini bora tuieleweke kuliko kuficha sana. Eh na wale vijana wanaohudumu wanaotoa hizo huduma eh? wanatembea na, na kijana wakazi kazi wa dukani hiyo eh? ipo makanisa yanasema lakini biblia inasema eh? wanatembea na kijana wa kazi wa nyumbani eh wanatembea na na yeye unamuda ana ofisi kubwa kazi serikalini lakini wana vijana au watendakazi wa chini yao labda yeye ni bosi wao. Wa Naye iko nayo. Si ushangamba. Ni ni ni jambo la kufumbia macho. Ndiyo hili Mungu analeta kwa ajili Hayo mambo yapo, Ndiyo anatupa kisa kama hiki. Eh, nani ma tuangalie. Leo hakuna sheria ya ubakaji upande wa pili. Lakini huyu huyu Yusufu na na na na sio kubakwa tu kwa sababu alikimbia sasa kuna watu naamini kama Yusufu alitupa gerezani katika mazingira kama haya jeu wako wangapi walio magerezani Wamesingiziwa kama huu si zani kama ilishia kwa Yusufu sio lazima iwe kwa kwa tukio kama la Yusufu lakini la kusingizwa eh na angalia mstari ule wa 9 eh muda umeenda bibi ana Yusufu alikuwa najua ni nane anamtumikia. Msao 39 nasema na hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi wala hakunizuria kitu chochote ila wewe kwa kuwa wewe ni mkewe. Ni ubaya huu mkubwa ni mkose Mungu. Muda wote ngoni 2. Tunapotenda uovu eh unaweza kufikiri umetenda uovu dhidi ya mtu fulani. Hapo umeenda ukam najisimwa naye kwa mchafua mmewe mkewe umemingilia umemfanya mchepuko nyumba yake na nini lakini biblia inasema unakuwa uli hasa uliyoshugulika naye so usio ndiye aliyetoa sheria yule hajatoa sheria uliyomkosea yule aliyetoa sheria Mungu wa mbinguni yeye unakuwa unamkosea kwanza amenia e, ndiyo tunakuwa tumemkosea na ndiyo sababu yule kijana alivyokuwa ameenda amemkosea baba yake akaenda e, e, anaita mara mpotevu wakati anaanza kuru, akili zinaanza kumrudia ufahamu na mrudia E, a nasema nimekosa juu ya mbingu na mbele zako baba wewe lakini kitu cha kwanza nimekosa mbele ya Mungu kwanza lazima tulijue kwa hiyo na mara nyingi watu wengi wanafanya makosa kwa mfano kama huyu huyu kijana angeanza kukubali akaingia kwenye mahusiano labda asingejulikana lakini ma, Mungu, mungu aliyekuwa anasema Mungu ndio anaukupa nisimkosee kwa hiyo so, yeye anaona ya gizani ya sirini eh kwa lazima tukumbuke ni kama mtu anapofanya dhambi ya uhalifu mara nyingi hasimami na yule aliyemkosea anasimama na jamhuri Ndiyo sio eh unakuta jamhuri ndio inakushtaki kwa sababu so, ndio iliyotoa sheria kwa hiyo Mungu wazendo so, ametaa sheria ya ya uzinifu ya washerati ya uwizi, ya uongo mda wote ile kesi unakuwa sawa so, umemtendea huyu ndiyo umemdanganya huyu ndiyo lakini Mungu anasema kesi ni na wewe eh Ndiyo sababu na Yusufu kwa sababu kwa mta Mungu analijua asema m mm, mama nikifanya tatakuwa Mungu hemu eh, kwa ajili ya mda tuta, tutaona kwamba tunamitaji Mungu kwa eh, tuna Mungu kwa vipi sio kwamba tumeomba tufanye nini hapana kuomba sio kigezo. tunamlingana na Mungu tunatembea na, na Mungu huyu Yusufu na amina kwa anatembea na Mungu asubuhi mchana jioni Anasoma neno lake eh, leo hii kutembea na Mungu kwa sehemu kubwa kabisa niku azima bwana nimeleweka neno lako moyoni mwangu ili kusudi nisitende dhambi. Uwez ukashinda dhambi bila kuwa na neno la Mungu moyoni hata siku moja. Haipo. Haipo. Mtu hajui hata Zaburi ina sura ngapi. Anaokuambia mimi mkwristo na nini la kushindi dhambi. Kama unaojua Zaburi ya moja Bwana nimeweka neno lako moyoni mwangu ili kusudi nisitende dhambi. Hilo neno ndilo litakao kufundisha zikalo kuto kuitenda ile dhambi. Leo hii hakuna kijana anaweza kushinda jaribu la Yusufu hata siku moja kwa sababu neno Mungu halipo. Eh na sio kijana wanaume kwa ujumla na hata wanawake. Kwa eh? ajili ya muda nitakusa hoja ya mwisho ya, ya kufunga kabisa inayosema eh na ndio ilikuwa inabeba ule ujumbe wa kwanza wa somo kubwa. Kwa hiyo na, nasikitika kwamba imekuja mchuo wakati sina muda wa kufafanua. Lakini kwa sababu utangulizi nilizipitia zote. Kwa hiyo sitataka tunakumbuka nenda kujisomea mambo mengi tutapata lakini tuiguse tena. Inasema Mungu kumshusha mtu kwanza kabla hajamuinua. tunaona muda wote watu na labda nitasoma tu mistari lakini nimeshaieleza. Watu wengi walioinuliwa Mungu kwanza aliwapitisha katika majaribu. Mtu anaweza apewa kazi kubwa kwenye ofisi ya serikali bila kuhangaika labda akasoma miaka 6 7 miaka 10 Sasa hiyo ni kanuni ya duniani vitu vinavyoharibika kabisa havina hata uzito mzito Sasa kwa Mungu je? Kwa Mungu eh, Mungu kabla hajaamuinua Yusufu anampitisha katika uuzwa anampitisha katika utumwa juu ya utumwa anampitisha katika kifungo baadaye ndo alamkalisha na, na na Farao na sina muda wa kwenda huko kwa ajili ya muda Farao baadaye Yusufu alimwaleta ndugu zake akamleta na babake Yakobo huyo. Farao anasema wazazi ndugu zako wamefika, yeye Anasema em nenda ndani ya misi nzima. Tafuta sehemu iliyo bora kabisa, nzuri kuliko zote, afu waweke ndugu zako wafanye biashara zao, wafuge wafanye kila kitu kwa sababu anaonekana ni wafugaji wazuri, we watafutie sehemu nzuri unayoweona inakupendeza wewe. Ndicho mfalme Ahasuero alichomwambia Modekai na Esther kuhusu Wayahudi. Amen. Eh lazima nendeni yaani andikeni kicho chochote mnachotaka kuhusu si, haki za Wayahudi ndani ya nchi hii. Hao walikuwa wanataka kuoa na Hamani. E. Niambieni ninyi andikeni afu mniletee nitawapa nitawapa uhuru wangu mgonge afu mpeleke mnakotaka. Ndicho Mungu anachotaka. tuka, anasema, iwapo tutatezwa pamoja na Kristo tutatawala pamoja na Kristo iwapo tutapita na Kristo leo hii watu wanataka wanyooke Kristo anapita katika tahabu zake anasema e, e, ule mstari tunahitaji useme watu anakuambia Kristo yeye ali, ali, ali yeye aliteseka kwa ajili yetu ndiye aliteseka kwa ajili yetu kwa sababu alikuwa kuna kile anachofanya kile tunachopofanya lakini kwenye maisha haya ya mwili anasema nimekufa pamoja na Kristo na nitafufuka pamoja naye kufa sio kitu rahisi eh anasema tukiteswa pamoja anasema mtu yeyote anayetaka kunifuata e aje kwike msalaba watu wanawambia ah Kristo anashajitika msalaba basi Kristo atakuwa anadanganya lakini anasema katika Luka sita, Luka 9:27 sema mtu yote akitaka kunifuata lazima ajitweke msaraba basi anasema jitieni neno langu mjifunze kutoka kwangu e? lakini wanawambia Kristo ana, ana msalaba sisi tuko kwenye mabenzi maisha yetu ni manabii wa uongo Biblia inasema habari zao kuliko manabii hata wa ukweli Habari za manabii wa onye kwenye Biblia ni nyingi kuliko manabii wa ukweli kimsingi. Japo zote zinasema kwa sababu Mungu anajua ndiyo wengi anawapa na maandiko e. ya kuwatosha. Eh. Kwa hiyo kwa ajili ya muda tutaishia hapa eh. Ana e, sema Mungu anasema emtu e, em some Timotheo wa pili umstarini ni vizuri ni Angalau mstari wa kutetea hoja ninakuwa nayo mingi kwa kweli kwa ajili ya muda eh uwa kwa kaida ukiona unasoma sura kama hii unajikuta unapata vitu vingi lakini muda tunao ka hapa hauvutoshi kwa kweli kwa hiyo lazima uchague timatheo pili eh na kwa sasa tuna nafasi ya kukutana navyo huko mbele basi tukutane navyo tulivyojifunza leo nani anaweza kusema kwamba ni vichache ni vingi sawa ni kula tumevimbewa eh tumeshiba lakini biblia ina neno la ziada kila wakati kila saa ina inayoenda ina, ina, ina, ina kwa Mungu inakuwa na neno jipya eh, anasema katika Timotheo wa pili mstari wa 2 anasema wa 2:12 anasema hivi kama tukistahimili tutamini pamoja naye kama tukimkana yeye naye atatukana sisi ni anatutaka tustahimili ye yeah, ili kuzidi tumiliki pamoja naye leo watu wanataka kumiliki bila kustahimili watakuwa wamepingana na mstari hata huu mmoja ila watakuwa wamepingana na Biblia nzima leo kuna majaribu mengi tunapitia unaweza kuwa na jirani anakutukana anakuchukia unaweza kuwa na, na u... kuja kanisani kwa kujisukuma sana na nini lakini baadaye Mungu anasema tustahimili. tuje fanye kazi ya Mungu pastor shapa Mungu akubariki sana Baba tunakushukuru neno la leo. Asante kwa sura hii Mungu, iliyotufundisha maneno yako. Tunaomba mungu nuru maneno ya yakae harisi. Baraka zako Mungu zikambatanie na watu wako. Mungu kama alivyomtendea Yusufu. Baba, wewe umesema una upendeleo. Basi Mungu. Matendo aliyomtendea Yusufu na jinsi alivomuinua na hata katika kustahimili kwake Mungu. Naomba watu wako, naomba kusanyikwa hili Mungu likaone mkono wako. Walinde na kuatuza na kubariki na kwa na ushuu Kristo katika jina Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumemletea okay. Amen. Amen.